اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاكِ ال جننت الله جل جلال ن کلام چې کمایته نه ذکر شیو نه پای کې دا غا عمل چې کم انسان جهنم تبوږي اونند ذکر کوي اعمال چې کم انسان جنت تبوږي نو دوا اعمال ذکر کوي اما من خافا هر چا څوک دې كناري نه دا او کې زنا ناری نده یا زنان نده خوافا ده ویره د مقام ربیه غلان ده ده ده د الله اللہ تعالی نا نجی انسان ویره گی ندابیان سبب و گرزی ده سشه ونہن او منع کو والنفس عن الهوات والخوائشات المحرمه و, و, و زید ده حرام من فان الجنه هي الماوى یقینا جنته د هی الماوا هم ته قدت زید زید وردلوده د تبورزی <تصفح> نو دعامل ذکر دا یو دبل د لپاره سبب دي دا انسان ویری ګنو بیان نفس د خوښیات نمونه کوي که دا حرام مال خوښشته دا حرام زنانه خوښشته که دا حرام نظر خوښشته د کتو خوښشته که حرام لاس استعمالول لري خپې استعمالول لري سوچ او عقل استعمالول لري نو نډل ټول ته هوا ویل کیږي دا په پښتو کې هم خلکو ویل کېږي دا سړی هواي شي نو ته د هوایی کې دونه د هوا نه مراد ده چې دین انسان نفس دا غد کنټرول نه وځي نجې دا کنټرول نه نو بس د دې عدالت الله نه يرم نه وي او د بیا چې څو واړی نوواغې اضاف ته کل حاب په فال معشيته بیا چې د الان نو د دسترګ نره پیو دی د الانو نیرېږې نو بیا چې څو واړی نو بیا غ کوي دغلا د ځنا د ډاک ده هرهګونه چې دغ بیا ببان د سان شي نو نفس سیدہ کول لاгран کار داس اسان کار نه د دې وجه سوپیا وې جنف سیدہ شې نه دای ویلایته کبرا ویلوی ولې ویدلله او چې زل سیدہ شي ناګه ویلایته صغرا وی وړو کې ولی میاندایان ساته د دې درې مراتب دی یو د نفس اصلاح غذاده چی انسان کمس کم قران او حدیث کې چې صراحت نس کې سراغلی داګ نه منشي لکه سدې زنا دا غلا دا داګه دا حرامې طریقي او چې صحابو په کمشه باندې اجماع کړی داګه نه کمس کم د نفس بچ کې نزاړم بلې مرتبه او بیانور کې انسان تر کېونو کم سے کم د متشابهات نه چې کم شه د شوبې او د شک د داغې نه بچي او درېم مرتبه د ده. غاغدا انسان په دومره مهنت کې چې بالکل د د ګناغه طاقت کل مسلوب شي خبر زان درل چې دا هغې باره کې الله تله پر چې کم انسان په ننفس دومره مینتتو کې چې دګنا تهکتې گویا کې ختم شو نو دا باره کې الله شیطان تهویللی چې ان عبادی دي ليسسه لکهلی یمسلان زما چې کم بندگان دي تو خو به ټول ګمهې خو چې زما کمم بندگاندي پهغیبانندې ستا د اوسوصې طاق هغه نهرسي ستا طاقت هغه غبانندې نشي چ ل دی نو د ده طولو نلوی مرتبه ده نو فنفس با محنت کول بکاری ها زکا گورا دو قدم علار ده یو ده اللہ نا یرا پیدا کول او دویم فنفس کانٹرول کول حرام درم قدم بیا کم زکی ده فینن الجنة هی المعوه خدا گران دی ده دوال خبری پیدا کول دیر لوی محنت والی چه انسان پزان محنت ہوگی نل پرمای فینل جنت یقینا جنت چي دي هي المعوا د غز اغد دي دي وي جنا اجازه ان او په جن دخل نفس او په جن راو سيده کو نفس دي بخل رب مو په جن یو درب مهمان چا اغه تبه اورسي نو بهر یڅ الونہ کان ساعت ایان مرسا ورپسې مضمون بدلی کی د قیامت مضمون اغه ذکر کید تپوږکستان پیغمبر ان ساعت په بار د قیامت کې ایان مرسا چې کله به یې ای قائمېدل دی نو بهر حال مرصاد محوز د دغه کیشته او درلګوي کې قیامت هم یو لوي شي له څنګه چې یو لوي جهاز وي او درېږي داغه رسور شینو دم یو لوی مصیبت یو لوی اهنګامد اپدي انسانانو باندې د دې درې دلۍ اورات للی نو کل بی راتللې ده وخت معینه کال ده نلَوْ پر مَ الفیما انت من ذِکرہ فیمَ انت پسکتو پیغمبرہ ست دتائن سره ست تعلق ته فیمَ انت پسکتو من ذِکرہ د یاد ول د قیامت نه یعنی دی تان ته پوښنه کوي نوتو پکمه مسله کی ده دولته د نن استادی مداري او سب د قیامت تعین نه سم ان سب خودی خلقو ته تعین ده د قیامت تیاره دعوت ور ګوللی که قیامت لزان اغه تیار که او پاتشو قیامت به کل راضی داري علم معینہ اغه سر په الله تعالی ته نه فی ما انت پسو کې ای پیغمبر ته من ذکرها د یادولو د وخت دینه تا تت سهاجت نشته استا په ذمہ باندې پخپلم تیاری دا او نور خلقوم دته تیارول لچ قیامت ل تیارې و کی فات شع علم درات لو د وخت متعین نو الی ربک رفست ته پیغمبره منتها اغه انتها د علم د قیامت انتہی وخت معينه دراتلو د قیامت نوغست طرف ترې دا منقوله تاسو ته پته قیامت برازي د قیامت علامات هم مونږ ته معلوم دي نبي لي صلاتو سلام په خپل د قیامت یو علامات هکله برازي وخت متعین نو اغه صرف الله تعالی ته دی داغه علم بل چته نشته او دا اهم مثال اندازه موږ دوه تیاری مقللب یو چی تیاریو خبر ځای تر لګم تیاری په کار ايو عالم وې دا قیامت چې کم خلق نه مني دا ډېر عجیب خلق دي الله قدرت نه انکار کوي طاقت نه انکار کوي دا د رکاائنات د دې د او مخترو بیا منکار کوي نو دا عجیب خلق دي خو هغه وې عجیبه دینه عجيبه خلق داده چې کوم منیو یې منيو تیاری ولنه کی دغه اغه نه ناشنا جي به خلق دچي اوشتلې وې چې قیامت شته هغه پیغامونهونه ولجه مکی نو دا دغه نه سناشنا سن خلق ته چې هغه خنه منینو تیاری نه کی کنه خبر ده ته نو دغه عجيبه انسان په دې چې دې منيو وغه تیاری د سارنده تر مخاملګیا دي شر کوي او ځان لږم کوي نو دا د اغینا خپل نشنا خلق دي خبر ځان ته له کله خبر الله دې فکر پیدا کړي کی د قیامت الا ربک رفس ته پیغمبره منتها انتها د علم دراتلو د قیامت ورپسې پیغمبر استه منصب څه دي د قیامت دا علم داغي معلومول نہستا سب نه دستا منصب او ډیوټي زدا انما انت منذر اے پیغمبر ته یوون کې خو من يخشاه اغچانره چې سو کې یریږي د قیامت نه هغه کې ایمان وی په قیامت باندې د قیامت نه یریږي نو تب غوې رینو هغه به ولې تیاری وکي خبر زنده لګن نو بہرحال چې چا کې ير موجود وي نتا غي ير ول شي چې د قیامت ده پرسي تیارې او کی زړونه عام طور دوه قسم دي یو زړونه داسي چې غي کې ير وي نغه تکته واز نصیحتو کې نغه پیدته نو واخلی تیاری شروع کړو ایو شخص سخ، انسانی نغه چې الله جل جلال جلاله خو په مصیبتونو باندې نیول راواله نه دغه سترګو کې خو کم ناراضی الله ته الله ته ادري ګمنا ازړې نرمي ګمنا سیدکی ګمنا هو چې کله الله په مصیبتونو او په ابتلااتو باندې وینو اغه ال او چې چا کې یری حغه تنسیت او کینو پغه باندې نسیت څه کوي اثر کوي د دی وه چې الله پیغمبر ته فرمایي چې تو خو یې روان کې واعظ او نصیحت ورکول شي خو چې چا کې یری مې يخشه او چې چا کې یرا نه دي د غزل سختینو غا الله تعالی په صف باندې وي په مصیبتونو باندې وي نو د غزل نارانه رمشي الله تعالی دې په دې کې مونډر پېل الله ته ابتلاعات په انسان بندې راوللی دی دپاره چې د دو بوجه شي د ماته را شي وېږي غ نور ګډ وړ شي خبر دلهګ نه نور ګټ وړ شي د الله نه الله طرف تاړو نزی جونزی پهه مصب کې په نرو ګډ وړو باندې سر شي مص و را شي دغې مقص دا دی چې انسان داله جلله جلال هو ځان طرف ته متوجي شي. او دا څنګه او واری خپل مصائب په حل کې نو د الله جلال جلاله د ذات سره تعلق جوړ شي ان مانتم منذر من یخشا کانما الله جل جلاله حیبت او قیامت د قیامت بیانې داګه او غدواله بیانې الله تعالی پرمای چې دا قیامت کله قائم شي او ورځ د قیامت راشي نڅې دې کوم خلکو دنیا کې وګدې وګدې ژوندۍ دې کړې دي سل کاله دو وسو کاله نه سو کاله نده یې تبد دنیا دا ژوند داسې ښکار شي اغه پنزو زره کاله رسرب د حساب د دنیا دا سل او د وسو او درزاو او نه سو کاله ژوند به داسې ښکار شي چې موږ دنیا کې یو سبات تر کړې یا یو بیګا تر کړې خبر زنه ترا لګه د دم را وګد ژوند د جته تر کړه د نه دی بیاوی چې دنیا کې ما صرف یو سبا یا صرف یو بیګا هغه تر کړه د حقیقت ته د دنیا ژوند بهر حال کوسم رم وګد شي زایله کې دن کې د ختمې دن کې د انسان لرب په دې باندي دوک ن دی په کار یو خبره په دې کدل کې دل په کار او زم داده چې د اخرت په مقابله کې حقیقت دغه دی چې انسان ته په دو 2 غنټه ښکار یا 3 غنټه ښکار یا 12 غنټه رزبخاری چې موږ په مخ د زمکه باندې په دنیا کې صرف دغه وخت هغه تیر کړي د نور موږ نه تیر کړي الله پرمای کأنهم کوې کې د خلک چې دی ما په ورځ د قیامت باندې یې راونه چې کله د قیامت وینی د ورځ راشي نو لم یلبثو کویا کدی بیا بدا گمان کئی دا خبر بکی چی لم یلبثو الا عشیتن دی درنگ ندی تیر کلی پدی دنیا کې الا عشیتن مگر یو بیگائی یو مخامی آو دوحاها یا یو سبا تیر کلی بس دنیا کې کدی جوان تیر کلی دی یو سبای تیر کلی یو بیگائی تیر کلی دنیا جوان کسوم رب قبط شید دی حقیقت دقا دی چې د انور یا د انور یا یو مازیګری دې یا یو سبای دې دا د انسانی اندازه مطابق چې اخرت تلل شي او دا اندازم غلط ده دا د انسانی اندازه د خدام سره دا دا خوب دی دا انداز لګي حقیقت چې واخل یو شيخ خدمه کی یو نه خدمه کی د جدولو مس کې نسبت کې دې شي شرم نشي کې دې یو نخ د میږي روان دي او د یو انتهاش ته شپیتک یا دیه پنځوس کال دی یو انتها نشته بل انتها د دې نسبت نشي کې دي یو لستبل سل دین تبو سلوک دی یو لست لند خو دې یو سر نشته روان دي روان دي نو د دې دوارو مسکد سره نسبت نشته خداه اګه تقریبي اندازہ ده دې د خلې اندازہ ده ورنه حقیقت دا ده چې د دنیا او د آخرت په مسکد سره دوسه نسبتو نشت نو بہرحال اللہ جل جلاله حقیقت ما ته کوي چې هر انسان خبر شي چې سباله بیا د ګيله پاتې نشي چې خبر نو حقیقت الله تعالی خې په دنیا کې ګوره دا یاد ساته یو انسان چې جهنم تمزي نو الله تعالی په هغه باندې دا خبره تامه یو دغه په ذهن کې مستحق دغه ځای الله د سینې خبر ذان تعالی یو سړی چې تمزی تمځي الله تعالی په دمره حجت تامین چې دا په ذہن کې ونده چې زړه د الای کې خبر ذان تعالی الله د چا عذور دنیا کې نپریږي ارچه تعالی حقیقت بیان کو چې ګوره د دنیا ژوند د قیامت په مقابل کې اسم نه دی و اما من خاف هر چا سوق دی خاف جو يرد مقام ربي اور در دولان دے درف اللہ وانا نفس ما نک نفس لرا عن الهوان د خویشاتنا د خویشنه د حرامونه نف ان الجنه فزكن الجنت هي المعوا غذ د ورتلو د اغه ته ورځي يس الونا کاتپس کایستانه پیغمبره انساتی په بارد قیامت کې ایان مرسا چلب ویراتل د دې فیما انت پس کې انت ات په پیغمبرتو فیما انت پس کې بن ذکرها د یادول د دینه د وخت د یادول د دینه اغه سرستا سره تعلق تستا منصب ایلا رب کا رب ستا تے پیغمبرا منتحا انتحاد علم وقت معینا دا کیامتا إلَا رَبِّكَ رَفْتَاتَ مُنْتَهَى انتهاء لم درات لو ديده إنما أنت يكننت چه پيامبر مندرون يرون کې مناچل را يخشاه جري کې د دينا کانهم گویا کې داخل کې يومه پا اورز باندي يرون ندئی با بمان کئی لم يلبزو چدی درنگ ندی تیر کلی ف دنیا کے ایلا عشیتن مگر یو بیگا او ضحاها یا یو سباد دی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام و سلام علی رسولی محمد و علی و صحبی جمعین اللہم اہدنا و اہدنا صلی من احترل مزید نبی زینتی لیمانا باللہ اللہ صلی اللہ علی و اہدنا د دنیا ښه اوسېدل په یان لارې شو صلی الله علیه